Це був Гершко, той самий Гершко, якого він на прохання покійного лесянського батюшки колись помилував. Очі гетьмана блиснули страшним вогнем. «Спасибі за ласку, вельможні пани!» – з кривою посмішкою промовив він, умисне, чемно вклоняючись губернаторові. «Тільки шкода, що зіпсували шапку і подряпали лоба, та ще й чуприну обсмалили». «На Бога, вельможний пане, прости, ми не знали про замерзу хвальця, Його негайно скарають на горло, як тільки твоя милость накаже», – разом заговорили Младанович і Шафранський, полотнюючи і мимохідь відступаючи назад. «Що ж, біда невелика», – із зловісною усмішкою відповів Залізняк. «Доведеться лише справити нову шапку. Тільки ж я не король тут, а гетьман. Треба порадитися з товариством». «Як віддячити вам за щире вітання!» І Залізняк швидко обернувся до козаків, які супроводили його. В одну мить гетьман змінився, обличчя спалахнуло, брови нахмурились, стан гордовито випростався. «Гей, панове товариші!» – гучним голосом крикнув він, високо підіймаючи прострілену шапку. Ось як зустріли нас ляхи за те, що ми погодилися милостиво дарувати їм життя. Вирішуйте ж, як віддячити нашим вірним приятелям. Смерть, смерть іродам, люто вигукнули повстанці. Цей вигук прокотився над Юрбою, і все живе кинулося з Майдану в різні боки. За хвилину він спорожнів. Губернатор і шляхта, пустивши коней у чвал, встигли сховатись в замку. Решта побігли в найближчі церкви, костьоли, синагоги, шукаючи захисту біля священих вівтарів. Але все було марно, наче хвилі, що прорвали греблю, слідом за втікачами ринули гайдамаки. Незабаром вони розділилися, одні подалися вслід за гонтою до замку, де зачинилася шляхта. Інші з палаючими головешками кинулися вулицями міста. Пекельне полум'я вихром закрутилося над Уманню. Сара, з дозволу батюшки, заховавшись у ризниці православної церкви, не бачила нічого. Вона тільки чула, як із замку до брами проскакав із своїм почтом губернатор зустрічати страшних гостей. Завмираючи від жаху, Сара жадібно дослухалася до звуків, що долітали ззовні, очікуючи, чим скінчиться небезпечна зустріч. Якийсь час було тихо. Та раптом до дівчини докотився грізний крик гайдамаків. Сара відразу зрозуміла, що сталося. Першу мить вона немов скам'яніла, але страх смерті і пристрасна жага життя надали дівчині сили. У розпачі, не тямлячи себе, вона кинулась у вівтар. Біля престолу стояв священник і, звівши до ікон очі, тремтячими вустами творив молитву. «Смерть! Смерть, паночі!» – закричала Сара, падаючи перед старим на коліна. Гайдамаки вдерлися до міста. «Врятуйте! Врятуйте мене! Я жити хочу!» Із потвореним від жаху обличчям вона чіплялася за руки й за ноги батюшки, немов потопаючий, що хапається за щоглу корабля, який йде на дно. «Молись! Молись!» – тремтячим голосом, сповненим урочистості й жаху, мовив священник і підтягнув дівчину до великої ікони Розп'ятого Христа. Йому молися, він один всемогутній, він урятував і отроки у палаючій печі. Молися, проси чуда, він усе може. Захлинаючись отридань, Сара почала вигукувати слова молитви, плутаючи славянські слова з єврейськими і благально простягаючи до ікони руки та б'ючи себе кулаками в груди. Гамір наростав. Повз церкву із зойками й риданнями бігли юрби людей. Ось кривавим блиском спалахнули вікна. Усю церкву багряним сяйвом освітила заграва. Пролунав страшенний гуркіт, від якого задрежали стіни. І в ту ж мить двері храму розчинилися навсіж під натиском юрби. «Гайдамаки!» – не голосом крикнула Сара. І засліплена жахом, знов кинулася до священника. Але то були не гайдамаки – з несамовитими зойками до церкви бігли єврейські жінки, старі, молоді, дівчата, у багатьох на руках були діти. Церква сповнилася риданнями й криками. Сара зрозуміла, що тепер уже й храм не захистить. Уся ця юрба нещасних жінок теж прибігла шукати порятунку в ньому.